Asata sakur dut izena. Estatu batuetan jaio eta hasi nintzen. Afrikan baituta, Ameriketara esklagu gisa ekarritako Afrikarren ondoren goa naiz. Nire lehen aurtzaroa, ego arrazista eta bananduan eman nuen. Geroago, errialdearen iparraldera joan nintzen bizitzera. Eta konturatu nintzen, beltzak ere arrazakeriaren eta sapalkuntzaren biktima zirela. Hazi eta kintzaile politiko bihurtu nintzen. Ikasle borroketan partu hartu nuen, gerraren aurkako moimenduan, eta batez ere, Afriko-Amerrikarren askapen moimenduan. Gerra deklaratu nuen gure porfresiarekin aurrera egiten duten aberatsen aurka. Aurpegiak, irribarrez gezurretan ari zaizigun politikarin aurka, eta haiek, eta haien jabetzak babesten dituzten bihotzek gabeko errobot mekaniko guztien aurka. horiek dira asata sakurren hitzak, orain dela pare batazke utzi gaitu laabanan, hor errerefusiatuta bizi zela. New Yorken miladeratzie da bergeita zazpian jaio zen. Joanan Edebora Baron esklau jatorrizko izenarekin. Gaztea zenean uko egin zion izen horri, eta asata-sakur izaten hasi zen. Asata, Suagiriz borroka, eta Sakur, arabieraz, eskerrak. Arrazakeria, eskolatik bertatik jasan zuen. Baina berak dioenez, ume beltzek zuriek ezarritako balore sistema bereganatuta zuten. Eta gorro zituzten hilek izkurra eta izpain lodiak itxusitasun markak. Etengabe borrokatzen ziren. Eta irainiko kerrenak zuriek beltzei eskaintzen zizkieten berberak ziren. Orduan, zurien narkun konbentzutirik gogoratzen da eta imitatzen saiatzen zen. Berazteetan, arrazakeria eta eskolan irakatsi zioten historia faltxua aitortzen hasi zen. Komunismoaz, askapen beltzaz eta bindango gerraren aurkako borrokaz interesatu zen. Eta garai horretan askapen beltzeko armadan hasi zen militatzen. Hori, Bietcom gerria eredutza tartuta sortua zen Hogei urterekkin hirugeita zazpian lehen aldiz atxilotu egin zuten Unibertsitatko protesta batean Mil bederatzioan darueta mailoan espettseratu egin zuten tiroketa baten ostean Militante beltz bat eta polizia bat ihil ziren Torturatua, zapaldua, baina sei urtte geroago segurtasun goreneko kartzela batetik i esagin Urte batzuk, jesean ibili, eta mila beratzi huron dalaro eta lauan, kubara edu zen. Kantxe, biziz handa hilarte, horrein dela haste batzuk. Kuba, zimarroi herrialde gisa, deskribatzen zuen. Hau da, esklau askatu herrialdea. Kubako irauntza bere egin zuen, eta arrazakerearen gaineko garaipena aipatzen zuen. Fidelberak, Diskurso batean esan zuen: Aka, todos somos afrocubanos, del más paliducho al más moreno. Usak terrorista bilatuenen zerrendan sartu zuen. Hainbat aldiz eskatu zuen straizioa eta 2 milioi dolar saria eskaini zuen bera harrapatzeagatik. 80ko hamarkadan prentza yankian agertu zen, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak kubari eskainiziola, embargo, kentzea uhartean. asiloa jaso zuten baita mar iaslari politiko entregatzeren truke. Iakinia, kubak etzuen inor entregatu. Asata, beste asko bezala Ameriketako Estatu Batuetako sortutako kointelproren biktima izan zen. Berro baita hamarkadan, Gobernuak kontrainteligentzia programa sekretu bat garatu zuen disidentzia hororen aurka borrokatzeko. Horretarako, ezkutuko eta kanpoko ekintzak egin zituen. Besteak beste, askapin, askapen mugimendu beltzaren aurka. Programa sekretua izan zen 19.20. dairuroita maikara arte, erradikal talde bat FBI-ren bulego batean sartu zen arte. Fitsate gindosier batzuk hartu eta albiste agentziai eman zietan informazioa. Ja, Baipatu ja. behar da, asat-asakurrek autobiografia bat argitaratu zuen. Angela Davisen hitzaurrearekin. Benetan du. Hemen, Euskal Herrian katakrak iruñiko argitaletxeak Euskaraz du. Asata, erreferente garrantzitsua izan da. Bai borro kabeltzaren zat, Baita justizieren aldeko borroka hororentzat. Eta hilarte, tinko jarraitzen zuen barrikadan.